«Ганьба! Так погодити з жінками жорстоко!» Нещасні, яких зганяли на майдан для розстрілу, нарешті збагнули, що це їхня остання година. Багато з них плакали, кричали. Тільки що серця усіх були сповнені надією на волю. І раптом такий страшний, такий... Не людський наказ коменданта. Лунали прокльони. Худі кулаки жінок підняті над головами, їх змучені обличчя, глибоко запалі очі. Це була жахлива картина людського розпачу. Німецькі антифашисти, а з ними і населення міста, яке вийшло на вулицю, очевидно, щоб зустрічати радянські війська, поволі оточували жінок. Всі проклинали німецького офіцера Бремера, який мав здійснити наказ коменданта. Їх підтримували і німецькі жінки. Батько офіцера Бремера, що теж був на базарному Майдані, старий інтелігент в потертому кашкеті, рішуче сказав своєму синові, «Невже ти дозволиш стріляти в жінок?» Бремер так штовхнув батька, що той заточився. Син кричав, дій, «Дій, дій, на десять кроків від мене, інакше я не відповідаю за себе!» Зав'язалась бійка. В'яр-вашисти кинулись на гітлерівців. Солдат, що стояв неподалік від офіцера Бремера, соломіць вирвав у нього кулемет і кинувся в бік. В сьомиці один з в'язнів кинувся на офіцера і сильним ударом у груди збив його з ніг саме тоді, коли Бремер виймав з кишені Маузер. На щастя, у Бремера лишилися лише жовтороті підлітки років по 14, які не вміли ще навіть стріляти. Серед в'язнів Барта було чимало радянських військовополонених, які встигли повоювати. Кинувшись в рукопашну, вони зім'яли жовторотих гітлерчуків і обезброїли їх. Бремера зв'язали і взяли в полон живим. Саме в цю мить на Майдан виїхав важкий радянський танк з червоною зіркою. Радянські вигуки привіту і вдячності прокотилися в натовпі. Яке то було щастя, що підоспіли радянські війська, і скінчилось кровопролиття. В день міжнародного свята 1 травня в язні Барта побачили перші радянські танки. Вони сміялись і плакали, обіймаючи своїх визволителів. Жінки ставали перед ними на коліна. А запорошені, втомлені в боях воїни, ніяково всміхались, підіймали їх землі. «Тепер ви вільні і можете повертатись додому», – казали вони в'язням концтаборів. «Ми поспішали вам на виручку. Нам стало відомо, що гітлерівці женуть у в'язаних концтаборів до Рибніця-Домгартена, до Ростока, щоб посадити на судна і потопити у хвилях Балтійського моря». Над прокотився глибинний зойк. Одні ридали. Інші підіймали свої руки до неба, потрясаючи ними і проклинаючи Гітлера. В'язню військовополонених зібрали в один гурт, цивільних – в інший. Хворі і найслабші відразу одержали медичну допомогу. Танкісти із співчуттям дивились на живі скелети. Військовий лікар підбирав собі медичних працівників. Капітан запитав, чи не згодиться хтось із дівчат які знають німецьку мову, піти до них перекладачем. Визвались Ірина Лозова і Валя Самойлова. Здоровіші разом з військовими прибирали убитих, копали ями, щоб поховати їх. Надходила ніч. Така гарна травнева ніч. Навколо все цвіло, а в повітрі ще пахло кров'ю. То там, то там загорялись вогнища, виникали гурти, біля яких збиралися люди, розповідали про пережити. Солдати ділилися з в'язнями своїми пайками. «Всіх розквартирувати по будинках», наказав капітан. Солдати відраховували по 10 чоловік недавніх ув'язнених і вели на квартири. «Чи є серед вас дівчата, хто з України?» запитав водій головного танка Володя Носов. «Я, я з України!» озвало ще мало дівчат. «А може є мої землячки із самого Києва?» запитав його друг, чорнявий бравий лейтенант з вусиками, що пильно придивлявся до валеної подруги Маші Гунченко, Мовби би, пізноючи її. «Я з-під Києва?» Вигукнула Маша. Знаєте таке село Клавдієво? Діброву леніна Клавдієво? Та я сам з-під Києва. Як же не знати Клавдієва? Володин друг підбіг до дівчат, гречно запросив їх підійти ближче і відрекомендувався Максимом. А ось моя подруга Валя Києва, щебетала Гонченко. Тільки вона дуже слаба. Ми всю дорогу майже на руках несли. «Подімте, Валю, до нашого гурту!» Запропонував Максим дівчині, що присіла прямо на траву. Дівчата підійшли до головного танка. Танкісти тут же поруч з танком почали пригощати дівчат. «Чому ти така худа?» – запитав Володя у Валі. Він підняв її і посадив на танк. «Левенька, як пір'їнка!» – мовив здивовано. «Скільки ти важиш?» «40 кілограмів», – сказала Валя. «Що? Тебе зовсім не годували?» «За саботаж в роботі, за святкування ленінських днів, кинули мене до бункера», – сказала дівчина. «А там справді весь час я була на голодному пайку». Так гуртом, стоячи біля танка, почали згадувати Київ, Рідні міста і села. «Їжте!» Поставив перед дівчатами армійський кухар повну миску гречаної каші. «Тільки спочатку багато не можна», попередив військовий лікар. «Ви усі такі виснажені. Як наїстеся до скочу, можна й умерти». «Знаємо», мовила Валя. «Я ж теж медсестра. До війни вчилася в медичному» каші траплялися невеличкі шматочки м'яса. «Смачне, як есесівська кішка!» – засміялась Гунченко. «Хочете, розкажу?» «Давай!»